Allah tëbārak wa ta'ala yakool وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Yakool al-Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمَا صَدَقَ رَسُولُ اللَّهُ E yore tema yore n ditele juma'a priyavus ka luar nil yeme atshka kamet pasan Ajo që ka ka me të pathonar shumë matë e për edhe me e mollë dhe se ajo që kemi thonë na, përshka këse diturija është një fush të cilën buj ku mollë e ka kejt me shke. Ajo është një fush shumë e gjonë, ajo pipi limit kër Allah u gjenë le gjelelu hu njeri unë e pare ka kryu dëri tash, edhe dëri në fund, dora edhe lapë si njerit për te shumë pak ka bojë, ajo qka ka me të përthaun është me modhe, për atë qka ka shtë tërpë që njerëzit kanë grejnë kokën edhe të lejmërodhë se kanë borë asasajt i qka ajo është një pikë pik e ujtë në që anë, qka kanë punu njerëzit ndë asajt, qka nuk e kanë punu. Tema e ajo nësot, është inisjative e regjistrimit edhe sulmit me një pjallë të faunë në kësto, apo me, me halam ma populore, me halam ma populore, hujumi i popullit ton në Arthemo Edhe kujdesi i prindve për fëmijët e vet, edhe fatin e atij që mas i takrinte atë vecharan, duke pas parasisht ajetët e Allahu xhalla jelalu ul Kurani Karim, edhe hadithet e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe kushtet ku jetojmë ne. Do të, të thotë, biseda tashin do ta zhvillojmë. Prej javës kaluame sot edhe xumaja që vinën an shënuën në Trabzon. Baza nëmër një, fjale arsim, i cili është farës edhe kemi thonë është nën kujdesin e posaqëm. Duk e pasë parasish, pra, elementin e kurani kerimit edhe elementin e sunnetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam. Me fjallë që era para se të kalojmë, në ajete edhe në hadiset sotën që i kemi para faë, Më leharë e bojën për jashtimin absolut për ta kuptuar qëllimin këto e kemi. Çdo njeri i ditur, kush e mba mën për javës kaluame, çdo njeri i ditur i Arsimut, Arsimi bitë se nuk dominon edukata islame, Arsim ku halal e harami nuk ka shmzuën Tamrena, në javën e kaluam me këtë, në këtë kontekst e kemi bën i krasim të madh shumë me kanë. Në krasim të mirë, të pastër, shkencor pa muhushën me ka njeri pa shkollum, pa fe njeri së të mpallin, njeri shkollum pa fe, pa edukat islame pa halal, pa haram pa din pa hlak pa këto baza në rësim mrena trafim javës ka du me të lishtë shteti po shkollu i ke kuala po firmat e kaubojve në Ameriki kanë kual shkollum një shokë batari e këni pashish bëna i në tokë shumë mirë Gjeni i shtetit a ishte i shkollu, edhe këta e përsef me të vërtet ka diplo, edhe shumë majmuni mundu të më u shkollu, mundu të më u shkollu plët edhe insektet dherinat, edhe insektet me një munir, edhe shpetet me një munir. Ama, qaj kalli i shkollu, qaj kalli i shkollu, aq mirë, njo ashtë në Gjermani një kalli momentalisht që ta ashtë një Gjermanë, Ja kapsu matematika. Na folim ala hava, na folim kultura. Ja kapsu matematika. E din tabelën e shumëzimit kaliat i shumë mirë. E din pjesëtimin edhe shumëzimin shumë mirë. Mir po. Un po pyet. A dit kur ti dëtesë zotnia këtij kalit? A shkojnë qarkual me pa? A ditë e kur dhe se zëtnia, a janë njësë ki kalim më udhinë, a di ki ketë bunë, jo pra, jo pra. Pse a thunë, ki nuk është ngradën e asaj pale kryesave të Allahu gjëllë gjëllalu, të cilët kur të arsimol e morin arsimin prej baze, e morin arsimin prej temelit. Et guri i par i temelit në arsim të një është, guri i par i temelit në arsim të një është, guri i par i temelit në arsim të një është, la ilaha illallah, muhammadur rasullullahu. Kejtë shkat mësohen të poshtë, në nëhijen e kësaj fjallie duhet logari, Dhoru, duhet në logari e në kësaj fjallie më vute poshtë, për shka këse? La ilahe illa Allah, as nona e lëndës besimit. Besimi as lond nona e gjithë lëndëve shkencore në këtë botë. E kam fjalën për besimin islam. E kam fjalën për çdo besim, por besimin islam. Në besimin kristian nuk mundët me qenë shtrat arsimi. Besimi i jehudëve nuk mund të më përmetën shtratmësimin s'ka bazë as ka un kam argumente se s'ka bazë çdo argumente janë për shkurti se besimi i Krister nuk ka bazë skencore për arsim s'ka bazë ninxhi nuk ka bazë arsimi element për i përçarës i kristerëve me kishën i kristerëve evropian me kishën shekuit të mesëm skaku për çka ishin porça kur dëshojse dëstër. Kisha nuk e ushtemte popullin me nevoja si duhet ti njeriu që të bë. S'ka bazë me shkata ushtej. Arnav tertai imperatori Konstantin i cili kreshterve ja ka botëa an kreshtere për i kabineti të aty i parë jo për i qielli. Për i qielli kur din kreshter ka shdrit. Prej qëllë i kur din që putë nuk ka shdripë Prej qëllë i ka shdripë din islam Innë dinë ndë Allahi l-Islam Dinë Allahu Jelle Jelalu Zawun prej atemi të rinë punë Nuk kam zbërit qëtërve që islamit Mretë i Konstantinë E akabonë rëmë Farzë popullit krishtërë Dinë kabineti Pratë kabineti a mundët në prodhufë e Kabinetit dhe një imperatorit dhe një mretit dhe një krietarit, a mundet me kabinetet a fejë provojna? Jo, pra dheri sa një një gjerëve jam nën fejë, edhe jam banë farzative, edhe detirat kishtare kryen si pas normave imperatorike, djetë mos dhe ajo fejë sa din me ushi popullit. Për këtë shkat, ka arderi të përqarja në meskishës edhe populatës kryshtere në Evropë. Dheri kur ka zgatë kjo? Kjo ka zgatë dheri atëherë, kur gjemë të Evropës kanë të përtu në përshkallët e universitetet e islamën në Spanjë, si në Kordovën, Valenci, edhe në disa vende që erat Spanjës, ashtodhe në qendrën e Borgadit, kërë janë në shi mirë me shdimë, me, me arësimë, ku, ku ashtë si, i si thënë prej bazë dhe arsimore, atëherë konflikti u bërë bon edhe ma i ma dheri sa ato hodhën njerëz të arsimum më zjarë, ato varën njerëz litarë, ato qitën njerëz nui, ato djegën njerëz me zjarë. Pse, bro? Mu ki, ki, ki, ki, ki harën, Kjo shkronj e kësaj fjalie së fundit është titulli i temës sonë sot. Titulli i temës sonë sot më banë emrin li madha yekrahun alislam. Pse? Për, nuk për Pse nuk po e doin islamin? Pse s'po e doin islamin? Në Evropë është fjalia për të cilën të kemi thonë na motin xhami an shë për hapur. Europa, o Europa, hat Angst vor Islam. Europa ka frikë për islamin. Për shka ka frikë? Njeri unë këtë botë prej ku i ka frikë? Unë kam frikë vetëm prej një palës. Prej tëllës palë kam frikë. Kam frikë prej ative shka, shka, shka nuk i du. Kja rego. Unë kam frikë gjithë monë prej ati shka nuk i du. Që bani prej ku i ka frikë? Që bani ka frikë prej ujkut. E përse pra se atë e ka në mëq i bilikit. Ati i tutët. Sëndë ku i tutën? Fmit, ku i tutën? Fmit i tutën babës. Fmit i tutën nëllës. Përse, aja është mbiqqirës i ative. Përja ti kanë frikë dajma, se po e shërë. Hajni, ku i tutët hajni? Hajni i tutët zotit shpijës. Europa i tutët islomit. Përësa thu i tutët islomit? Për kur gjohë që tërsen? Vetëm pëse nuk e dërë. Këta së gjohën mësme ditë muslimonit sotë më bashkohonë. Se nuk e don. A doni dallimin definitiv? Se nuk e don. Bash se e njeh. Bash se e njeh. A doni një shembull politik t'ju kallëzoj se kjo është ka po tha më së vërtet? Në shqiptarët ka jemi. Në shqiptarët ka jemi. Ka kuini i thot bina. Kuj pitu të mishtimë o metalishtë? Që ati shka bashkë hitë së për e dojmë. Pse së për e dojmë pra? Pse për e njofim? Po thojnë, po thojnë, hequnë, po thojnë që shtu, hequnë, largovë, hinë mrejna, më zbangë zonë, tis kja së tërfukë, a i ka që grebulë, ka tërfukë, ka drapën, ka kosë, ka shtrafsigerë, ka dane, a i ka bërmashinë, a i ka... Mjetë e mjetë e mjetë A i ka goshtë, a i ka qekic A i ka të zja, a i ka bandash A i ka kapak, a i shka s'ka Ti shka kjeti Hinë pranë për drumre në shuj A pove? A pove që ka po bëjnë që njerëzit? A pove njerëzit njerit, njerit vetë Sa so damë mujnë me i bo? A pove? Plejka rrëdhë kjo Kjo rrëdhë Se këto njerës shka bojnë si muhabete, kësi biseda, në bonkën e arsimit ku janë arsimu elementin moralin ngrites nuk e kanë pas. Një ka mungu elementi i modit, një ka mungu gjithmon elementi i, i, i pjalis, le ilahe illallah, muhammadur rasullullah, s'kanë pas mundësi në shkollë me mësu përshka dilet në rrugë në momentat e vështira edhe përshka nuk dilet. Kan pas mundsi ose si të kenë mësu, e kanë mësu pjesërisht. E kanë thurë ni skajt problemin. E kështu kur ndodh pra, s'ka vjen më, rezultati çka është? Rezultati e doin të pavërtetën para të vërtetës. E doin, e shohrojnë, e dashurojnë, e përçafojnë të pavërtetën para të vërtetës. Me fjalë qera kuranore ju jetohet në tërë ma mirë sëndrit e morin formën sistemit jetësor të lakurisit i fili gjithë ditër në më mështetën qësh në të në qarkullon në të nëhet është në hajvan një shpendë e ka emnin bu në gjurë a bishte hët i thujim në hët do me thonë fjale hët do thot një shpendë për i shpendëve i fili ditën nuk di me hezë الله القرآن الكريم سورة فصلت آيتي نوم رشتاة مضاية وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى قَوْمِ ثَمُود فَرَنُوحِ اتْهَرَتْ فَأُنْ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ يُزْبْرِيْتَ كِتَاب يُجَوْبَ عَتِيبِ لِي برْ شِيَا لُوْدِ هَدَيْنَاهُ Hidayet kishtë, udhë rëfijës, aju kalëzën të rrugën popëllit që shme ndërtu këtë botë. Hidayet dhe të thëtë arsim, rrugë drejtim, vetëm me shkollë rruga drejtoj të zafi. Fa së të habbul amë alë l'huda. Ato dhe ishin me të uqër nëfësive. I thanë për nga marit Allahu dhelle zëralu, neve ti, s'kishka me kalëzën. Neve, neve dhimë. Ne veti s'ki ish ka nga dhu Ne a di Allahu Jelle Jelaluhu Ash përgjish Mas mija vijiteve në Kuran i Kerim Tha Pështahabdu l'ama Alal huda Tha Jëto ishin pasi Nga të sim Dhe të thët Të paditur A libri Kësua Kuran i Kerim i ka për qëllim Të paditur jëto ishin A libri në stre Libri nërman Adresën gjatë Adresën gjatë a kërkon vetë me gjithë në paris atë, fër, atë feveri kërë ka një jetë me shku nuk e nëzera atë dresë për gjepinjoni për neve me fa, shka për shku vetë do me gjithë deri kur, deri t'hi e në shpinë shpi t'i vete a jeni ju që ato unë shka për ju lipi jo, nuk kemi nga gabime kje në qëtërën derë pra që të, do qinu në për lipi anë që ke shpi, jo, gabime kje numërën e telefonit të ka në gjepë A ma vesh sel numra teri të që lorë Ai numri kish ka pozit zvonitët e a një këpudokime full Deri të që lorë të ati A ai qetri që i, i ka adresën Edhe tabelën e numra dhe telefonin në setel Edhe i thot telefoni jokë Qikja është që qik ketë numër dushme sel Ai qetri është i knoshun Me atë ai kur të gjoje E ai kur të gjoje numrin e adini kushme pranë gjëmonë me djejt me kur qëllote një njërën e ka djejt një qëllët një dhe me njëmra qëllët kje e dhe njëmrën e qëllët kje e qëllët me të provume gjithë ditë në lume i ngusë atë njëmrat të rrit i vene a i njëmrën shka e qëllët kje e shkajnë pra kje, këtu që për që këtë si vol, me atare, me të volme atër e mi të volme për njëri shka vel pra me një mënirëna popujt islam anëman botës në që Mkethem dat kanra. Nuk po besojnë në shkretët se kjo ojë i kurthidh xhamir këtu, a është ai vërtet me çoshen bot, i vërtet me çoshen kët duñë, të cilin mo a është vakt i dhe ka kalu bile me ju drejtu kim i let, ende e mor udhën për me mor udhën, me mor adresën, me mor në umbra. E vënharmo për jep mod, vetëz njerzit si duhet mi thonë Se ka në keqë, unë të të të gjojë verë, ka në keqë. Së përbaj ka unë të të të të gjojë verë, dikush përda shkame në animu, dikush përda shkame në tregu. E formum shtetit laik, e formum i ngrejtë më gjisha në London, e formum shtetit laik, prej i bazave krejësore shtetit laik, feja menion, shtetit menion. Baza krejësore e formimi shtetit laik, do me thonë, feja në veti, shteti në veti. E u boze, e banë. Anglia, shtetë laikë. Fronca, shtetë laikë. Në ashtë marë këto. No. Gjermoni, shtetë laikë. Amerikanët, shtetë laikë. Panë, në. No. Edhe Turqia, shtetë laikë. Edhe Turqia, shtetë laikë. Edhe Mesri, shtetë laikë. Edhe Saudianët, shtetë laikë. Edhe Pakistani, shtetë laikë. E la i këta me thonë pra në gjipt qëti shteti në veti edhe, edhe feja në veti. Bolë mirë, që ta shtë të gjemë të thonë, si të dojnë, si të bojnë sabër me arë në gjamime palë gjumonë. Njerëzit e arësimit me arë në gjamime palë gjumonë, edhe me bojnë sabër si se bilin lea. Ne më më të allahu gjelle gjelalu me në ndëgjunja di fjali kemi. Me në po sabër, i kemi një dhilafe, mi thonë. A, a jeni ju që ato, që ka e keni përkra, që ka e keni ngrejt gjistin për formimin e shtetit laik? Po. A jeni ju që ato që edhe sot e doni? Edhe sot e simpatizoni edhe dashoroni shumë? Po. A jeni ju që ato burat të cilët? Me zotë mërë e keni ngrejt zonin, me lapës edhe në revistë edhe në kasetë edhe në TV edhe në telefon edhe në televizorë? Se, ja, që ato gjëllarë që ka për reklamojnë islamin Ku ashtë të jetë islam? Ku ashtë a islam i këtive që ka përdojnë me imponun popull? Ku ashtë? A përshë a fronësa ku ka shku? A përshë a anglija ku ka shku? A përshë a gjërë japoni ku kamri? Ku janë muslimanët? Aha E di ku janë muslimanët? Muslimanët janë mrena tije Muslimanët janë në tije mrena Ki njerit që ka pyt, ku janë muslimanër, ki ashtë mare e dhe njëhere me përstarit këtë pytje, ki duhet me pyt, ku janë mëne? Ti aji e muslimanë? Po, po pyt ku i, shë po vetë ku janë? Pyt ku i. Islami prit, pitije, ajti e të kantorë. Ajti e të kantorë. Kshim, i kshim, nishka na kanë bë popullë, gjëmotë, që na kanë bë të qërëtë. Tjerët në kanë gjuhë neve me vetë për vetën. Për vetën. E onë kërë thëmë ku janë muslimanët, unë jam të e kujtë vetën me një qetër tabor dikun, me një qetër batalion, vetë, vetës i kam bërë qatës të lomë, e kam qitë ka qetra onë dikun me një vetën, e po përës ku janë muslimanët. Unë shpijën të e me fësullëmoj. Unë shpijën të e me së për e du. Unë shpijën të e me së për e du. Unë familjen teme për e kritikoj, familjen teme, e mërnë me më mërnë pra një gjallë i cili deli ashtë të shpijës edhe jashtë të abdirë vetë veta e shanë shpijën e vetë me gjithë ropë shka i ka mrejna. Sa so, që aja është interesantë, sa so, pritë familja ati, pre ati, në këshamë në qatë shpijë shko në hapërë, në këshamë dorë ka në apërë në qatë shpijë shko në hapërë. Po i kujnë këto musliman të qerë do më një vendhën janë dikon e duhet me konë të përparum ato të qerë. Po ato të qeri jetë e dhe une. Sa sa atë kine të zusën? Sa ori ki bo në lezim pravë? Sa në zonë sa piktik atë unë i kanë shku në shkollës mesme? Sa prej shkollave mesme kanë dalë për shkollës mesme? Sa prej shkollave të mesme kanë shku në fakultet? Sa kanë kri fakultetin? Po du me dhonë një kritik, inshallah, e pranojnë në në në pondvunit, si da pranojnë në mëse pranofshin e bajshin me shnet njërzit. Pi një që njënëve, që ka që i popullë o gjalar në ubo, në botën islame, pi një që njënëve, nërët e shtatë o gjalar janë në botë dajma. Unë po pësë praj, prej një që njënëve që ka i kanë që nj Përgjigja, a shumë e vogë. Saka është fjala, saka në arritë terit e magistratura. Sajan bo doktora shkente, me mija e mija ki popël ka bo kur banë që jemë në bankat e shkollave, në bishkollën të rveqare, që 50 vete ka në fjale. Sajan shkollu, pak një numër shumë i vogë, një numër shumë i vogë, së adash me që e në tashë. Po fati këtu nuk kanë shumë i zi, ashtë fati i zi me një vendë qëtër, sa adasht me dërgujë gjemë dhe si ka dërgujë. Këtu është belaja halama e malë, sa adasht me qu e dhe si ka qu halama. E qërtë popoj, qërtë popoj, mësë, une e di që ka me mdojnë ato njërë që ka nëngojnë belarë, që dojnë hoqas me di ka hile që ne i kanë bëhë qërtë. Po dhe, a shëmërtejt hile shka ne kanë bo qërtë, ne i kimi të qarta, vështë ta kini me tije, edhe nesër ato hilët i vazhdojtë, sa ato jetër e kanë hile, jetëa ative, principi, programi, organizimi ative është hile, me të skel, e ti, a gjithëmonë me nejtë timi i kajtë hilëta, politika, e fenëta e, e politikët gabuar tonës është, Se në gjithë mornë hile që kanë a i bojnë qërtë, jesë më tu i vajtu. Ma shkeli më Allah, ma shkeli e kam pasë, teri ka bereqetin, ama a i kishtë e rarë me traktor, te për te ma kishtë e shkel, vijen. E kume po bereqet, që si një vija ka shkel për e vajton, ma tonë 99 vijas i ka punu bari të rinë pitë, hitë për folë për to. Vecë për vijen e shkel me për folë. Interesant, rajën e shkel me bello më një herën. A arën e këtar për punu mirë Kurqosh po vol. Kë k park apo kë park diçka? Ne kemi problemin të araja të para punu me mat-mat të araja pa punu. Është te vija e shkelme. Është për vijen e shkelme? Ka xhemo. Është realitet se ka xhemo? Mi plaqi disa familje, shkol mirë të vesh, me plakën e familjes tjetër. Kjo bota për vijen e shkelme. A po rarë ndahet në, nën vija tanëna kush duhet të angazhoj? Gjemteri familjes. Çaftin gra. A i plakëja gjithë duhet me konë kur çkoj e shumë i meqëm. Duhet me konë shumë i meqëm. Sa duhet me qeni meqëm? Si pleçtë të tonë, shtishka i kemi gjuhë për vijen e shkelme me folë. I kemi gjuhë për rajt e shkelme me folë me atë familjen qëtër ma tonë, ato kanë shku, kanë qëllë duqanë a gjithë. Kanë mehet, mo. Ska u bënë më rëpura? Na shkabanëm, na shkabanëm, na, na populli i shkref, na shkabanëm na ju qumë juve me pisedu për njëni shka na i ka shkel rojt me na i pagujt ato rojt apo me na i kësi domi a ju kemi qumë juve në portative du qanë me qejla dje me qka u mirë në ju me politik me politik u mirë nja po aban më pysh i qka pra aban më artar ak ti popullin e areme me apës pjegu fjallën politik prej tëllës fjallë redë Fjala POLTIK për çelëve fjalë këto shkronja janë marrë afërmu kjo fjalë. A dueli para popullit. A kujtoheni ju politikas se na kur u patëm çuar në komat, harë marrë juve, edhe ju ju ju ju ju çajshmi, ju gushmi, rishmin kom natën edhe ditën. A qërë për qështu ju pa të mëcu me politikë Mu më mërë në juve Kër të vene koha regjistrimit një popullit Mësme arë një mena i kaldur një laf Shka mu bënda të du Shka po të elë më Mësme arë një mlet Po mirë mara me shpar vëlleti ju Qo shë i vish i muë në gjami Me datë në 26 marës vitit 1909 Gafet veselit më thë ishi muë Se na duhet tje me ta më formullull Ka kontekstin Shka me folë të në gjami Ku jeni o bura, ku jeni o mashke, Ku jeni ju ato të cilët me datë 26 mars vitit 1990 dhe kafet meselin dhe ishin na duhet me kallëdushka me polën gjami Pse së po vini tashme me kallëdushka me polën gjami A dojmë të ridikon A më më konë një qetër të e kishtonë këta Unë e kam shku njërën Gjë kam zaptu arë në bura Njoni që kam zaptua arën edhe aji interesant të e punu arën e vetë, argatë të tukon mrena, dashë të i pasë argatë të mrena e a ja kam morë arën. Mirë po, e kam pasë qaq planin e forën, qaq planin e rezikshën, aji zotëni, aji arës me gjemë që i popullon, dhimë dhe gjemi pa pas pasë, aji shka ja kam morën e arën, qaq i forë tune, qaq i menjur, e aji qaq i trend, ju ka thonë gjemë vetë, ik një pikti, Aj, pshim, a i qa që i pëshim, a unë e qa që i meqëm, ju kam thonë gjemëve ati, hinik nena, nartemi, masë. A i ka kujtu që i ka kurtalizë gjemë, a i ka bo menë që pi kurtalizë gjemë. Një onë i në ka shtip neve, 700.000 vetë në ka nikë për jashtëa, ato që ka nikë për jashtëa, ka rëkutu si a në kurtalizë, në shpita tishë a i ka përdhonë, më tonë ka ndonë. ان شاء الله اكني كوبتو سمستاكني سمستاكني مور باش ندير تي مال والله سمشيو جيرات اللي تاي مور باش هكا يواسمر باش مور باش لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ان اله غيره نا الله جل جلاله في القران الكريم يكيمتو نوح عليه السلام زوس E kemi qënu a.s. në mësusë, anë në shfarë mësusi, staji i në a.s. në simdhanës, në bankë, në shkollës, kë e kamësu ummetin e dhe të sajkohe, ka zgatë 915 dhe dhe. Fëlebi të fi qovëmihi, alfa amën, alfa senatin illa 50 amën ka jetu edhe ka vetru në popullin e vetë nëmë qine pezhët vetë mësus, stash, nëmë qine pezhët vetë sa përvoj ka pasë atë u kënjëri zemati këti për nga verit ndershëm a.s. فيا قوم يا عبد الله مالكم لله غيره قالوا ايما فليا تفنذوني امش الله جل جلاله بني بادثتت بالضبط تيم صنمامير ميبا باقي قش كاشف فتافتو كت بوت الاخرتين كاشترث الله جل جلاله هو جل شانه قال الملا من قومه انا نراك نرا في ضلال مبين فان ديثا është fjala për disa, jo kej, e ka, Allahu Gjelle Gjelalu e ka precizur shumë bukur, e thënë, kalë el mele umin ka uminji, të arsimum të popullit ati i tharë, intelektualet e popullit ati i tharë, el mele, Elmele dhe të sot ato në krije, ato shka u dhe heqin, ato vuzarat, ato pashalar, ato shka kanë qina, ato shka kanë emnin e ngritur në popull, ato janë pak, ama lujnë rol. Pra, salë rol lujtësit e popullit nuk a.s. Inna lënërake fi dhanelim mubin. Fa na, po të shofim me një rrugë, humbje, me një arsin, me një humbje të madhe o nuk, të si jetu di gjamën as një gunemë. E pra ma si, onë nuk përdisht në myri s'pjegu i gjo. A përma gjoni atë njerin shka dhime n'a s'pjegu i qkojmë bërshë nësoj. Kushan a i pra? E, përte as ke lezua? Jo, jo. A se ke lezua filan romanin hëgjo, ha? Jo, nuk e kam lezua, për po tëllin mara me emën, ka ndomë, lujgjët e verra, pash zotim se ke lezua? A? Ljushtë të verëma të rëgjepo qësa? Po, <laughs> a këse? Po lege pa në ledhu pa bëhemni, se pa në arrua ti njeri se e ka shkluj. Qëka u bëtonë? Qëka u bëtonë? E ledhumë në romanë i Ljushtë të verëma. E ledhumë. E dhe u kryë. Qëka u bështë ti? Po në romanë, në romanë, asë një grimës, Me një vilusht, me një piron, me një vilusht shka e ka, veç një dham, veç një dham shka e ka, as qaq me ta salat me las mundës me morë, jo u shqim me unirë, jo u rizë me mishë, jo baklav me, jo shëqerpare në ta, pa as grim salat e s'ka në ta. Roman, që ka da më tonë roman? A ka të një gjallë, më gjamë një shka mujtët me në shpegu me di fjallë shka në roman, fjallë? Roman, i ka dhikupime. Fjalla roman, dhe me thonë, është e marën prej kohës romantike. E romantizëm, s'ka dhe me thonë? Romantizëm dhe me thonë, sa ma ma, sa ma te ma, sa ma, sa ma herë, sa ma, sa ma te ma, sa ma te ma, së shtonë. Pra, sa ma shekujt që kanë kalu, sa ma ka shekujt që kanë kalu, romantizem i thoi shekujt vetë vetë, shumë mirë. Edhe fjalla roman do me thonë, njeri i cili e ka dinin e romës. Fjalla roman do me thonë, njeri i cili ka apetit e mrena ma spes e cila ka redhë preka romës. Roman, reko, mirë shumë. Ajde përmi muslimantë mirë si pas Korani Kerimit. Oh, oh, hëgjohë, oh, ku përdo me në qube, të matëa. Po mirë, romanë, ku përdo me në qube, romanë? Të matëa, po, e interesantë. Kur të qojë une të matë, ashtë ash mirë. A ti kur të më qojështë të matë, nuk amë. Këto janë të gjindë një obura. Kur të i veshjën pantolët e shkoqë me ato, në gjoni mirë ju tri. Janë dohë kur të adheshin ato pantollën shkoqme që ngu, pantollët shkoqme, copa topa, edhe për mas shkoqme, edhe dalën i mëshojnë shërit përmi disi. Ti të një keshë ato, të në nënëshmonë ti. Që ti s'ki e fjallor ato me nënëshmonë, a me dalë ti pantollët e shkoqme ngu, edhe për mas shkoqme, a i të banë horë, edhe të ja apetën volë. E dini pëse? E dini pëse? E dini pëse? Se aj kur dalë e qashtu i rapatësat, është modë, ti du shmi thonë kjo modë është ditë. A kur dhe leshte, aj thotë pukaratë. Dhe të gjene rëmbële, a vështë? Se aj ashtë ashtësoj, vetëm aj duhet me vendose dhe me odheq me reklamu, me, me, me pri, e, e, e ati duhet me shku dajma. Ne dhe muslimanve Se që kjo në kore fundit Na i ka hutu rrugën Se që kjo në i ka hutu rrugën Se ne dhe gjithë mund qërtë na kaldojt Shka duhet me vesh Qis duhet me fol Qis duhet mu fal Kure ka koha feja vaktin, shti njerë se ka kohën, ka dalë jo gjallart një herë, në her, ta bojmë njerë që këtë punë, ti kësit njerë livavët, të një shalas beshinë të terën, të një si melë me mjë rasadët, halasit kemi bon lavrat, kur ti përnujmë me shati, të një si melë me mjë duhonët, jo gjallart pritni, të një na prit e prit e prit e prit e u banën në kdo. Hajde burra se u melë më ndohënë të dubonë, ka dalë një arë gjopënit, ti prezmi talat, ti melë me mjë bazat, ti ujmë stogar gjemot u nul stogar ju lilla jo agjinal ka dhello gjepër një apë e që e që i bëra part ka përte edhe që kjo bor që e që i kërshka po bërë edhe që i kjo bor që u shkri o bura u shkri mo ka dhello gjepër një prit shtina dimën dim një si vera dhe ki gjash mu i ka nësër e arras një talas qëtër në mëllon bërë ki ka dhe alë më jare prit o bura shkoj ma dim n Po kur pra asperajzoni një rënë Asperajzoni një kohë dhe neve ta folmi një, një lapat Kur neve do të nga venë e rejni atë du Aha Maj e men shka bëtë të më gjaliri Maj e men vla u i dashën shka bëtë të të më Djerët që ka që kanë me të majtë gaditu Derit ti t'hishtë në vërë Të ju shërbija t'ive Që ka që kanë me të majtë gaditu Ato kur s'ka me arkoa me të thonë Që të thëvë Kur asë në herë Se më të thonë që të thonë, do më thonë ki drejta në ufësie dhe më shpine me papi ka këharë. Aka ditu, do të thotë me nejtë, me marë qëndrimin, me pa veshpara, me këshirë në ballin e ati shka bë të foljë. Luna të thotë, në arë koha në, në ubo qashtë me shumë në, në ubo në qashtë vëzoti e vetës me i dhonë. Le komandër e ati hajvaris, ati qëtërit, po vetës në me thonë, që të thonë? Edhe më ushlu pak Tore kemi drejta musir Si, si, si të qëtësomi kemi drejta musir E me papi ka kemi arna Kur të kshirë mi napi ka kemi ar Kemi ar prej Medines Kemi ar prej Mekës Kemi ar prej luftës Bedrit Kemi ar prej luftës Hudit Kemi ar prej Pashës Udejbjes Kemi ar prej Beslidjes Kemi ar prej Lazilekit Medine Ah! kemi arë për i vlasni lëkit me dine kemi arë për i formimi shtetit kemi arë për i një shtetit 21.000 e 20.000 kilometra katron i cili ka egzistu për datës 620 e, e di derin vitin 1.900 e, e dimle këto bojnë kejt 1.400 vetë Kur të na i pëtë rastin me e paketan se shfar shpije, shfar vile, shfar obori pa mi fasë, e nëse shofmi na se shfar izbe, e shfar sanërme, e shfar patosi, e shfar podrumi, e shfar drite, e shfar qiri, e shfar gazi, e shfar terri, jemi ty e tutashtë. E nëse shofmi, ama kush për të le me komandu që e thovë, kush për të le me komandu që e thovë? Sistemi komunist, komunist, komunist, komunist, bura, komunist Edi shka komunizmi, komunizmi rrë nga zotë të gjare për një Po t'ju se dhiri t'espo lezoni, shka me du po nuk po lezoni Si një pi ka gjë ajetën, ajetën, ajetën, ajetën, ajetën, ajetën, ajetën, ajetën, zotën, zotën, zotën, për kamerë E maravlavë, jem hoqë, me lezut i komunizmin, dash beson, dash mës beson E kam studju detalisht Edi se së ka dalim për islamit Vetë një pe i hojë A më prit pak një latë e ka mu Qëtë peni një ho A të banë me këputa A më si qa që e ho E dini shka të më thonë E ho Njëoni Ka orë për jashtë Nuk di me shkryj A është ummi A në alfabet Edhe mjetët nuk i ka pak Të mjetët modern e tre e apë qështi Ka orë me një letër Unë e kalimin gjatë Që e kalimin gjatë Kërë dhe ka lu letrë në gjamë më tonë, dhe O që apëni, amani në në në shkrimë që du Aban që këpun, Aban Në në në shkrimë me adhon, Aban Piketon A i letrë në gjamë më tonë në piketon me në në shkru Aban Fërë. E ka këpëtu shumë mirë, që po folim E ka të qartë problemin qëni Nuk ban, Aban E shka duhet mi i bon, a, shumë, a i drashash, i hollam i holë o burë, ama ajma tonë, të këtonë. Puntë për bititë. A i një penjë holë, i penjë holë, ama ajma tonë, të këtonë. La ilaha illallah, muhamdët e rësullallat nërmet mua dhe tije. Unë e pëtëm ka zëtë, ti pëtë usë ka zëtë. A hola? A dhe që ki penjë a i hola? Pra, ndë gjë një mirë. Med komunizmit, edhe islamit, nuk ka qenjë penjë i holë korë për, për, për e matrashën këtë bëzë të e këzistët. Së bërë, njërë i bëzët ka nëzot, njërë i s'ka nëzot, e u pristë dhe kejtë. Kjo a bile mazis e njërë i maton me në maton duvarit letrën piketonu në më janë në shkru. Kjo a shhala mazis. E shti shti shkoja, po thoi, shkoj shti ja. Shti i komunizme për një me ka shku, vesh komunizme të të kanë mërë. Do me më thonë një Komunizmi ka në shku, komunizmi ka në mërë Në lalitetë, komunizmi ka në shku, komunizmi ka në mërë Qishë du një thun një gjemot, hitë se prishni Hitë se prishni Kse? Qashtu po vazhdojnë prap Qashtu po vazhdojnë prap A i do një dëshem, bujtë vogël shumë që kur se eshtë Në shqiptarë, në komunizm kem kejtë papun Që të për për për për për për për për për për për për për për për për për p Po peshti, open duk. Na open duk. Na më qenëm skuall Elbert? Jo, neva jo. mund jo. të na vdo openzi Elbert? Jo, neva mund të na vdo sa Elbert? Jo. Çka? Hajde ti, kush do porrgjites? E bënëm se e presëm atë e formum me çetrin. Kush do porrgjites? Çka bë ti? Çka çetëm me Bogdan? Aha. Pra ati njëri që e kam muru në arët, argatë e ati i kam qitë në arët e me përpunuj. Shumë dhët i gjemë të ati njëri të shimë paskonë. Shumë të meqëm. Për ma përpunuj në arët. Ame, e di shka ju kam thonë? E di shka ju kam thonë? Kur të abitisni këtë arët, që ketë kur të abitisni, dhe qëkori në arët juve. Kur i kam qitë në qëtër në arët ma tonë, një qënë hektarë edhe ajo jemja e shumë zëngin më të pakohet kini me më pavura, pa ama ju andër për shqipni, a une më të pakohet shumë pas anik i malë kam e qenë, bile qasë kam e qenë pas anik i malë kam me ushtirë, kam me ushtirë dikur e dhe pakë, se me vlavin të në avishat kam bërë, bon. ti të kujtu se pu përziesh me punu bashkë më, unë të kam dështi, Ti majhë që i mirë se me lovinë tanë të ti përdi së toë këmë të ekranë. Babat pa të da. Se babën të ja di këkje. Babën e këmë në Berlin. A gjëbë apa jo të punë. Sa danë fatë. O ju smirë në i veshtë të gjëma të jam i ndërshë. Mune të të që punë i kështu ma qelë pak dika qore. Dhe gjënë që e nga shqiptarë. Nga kanë danë Berlin. Donë da në Malzi. Donë Serbi. Donë Kosovë. Donë Shqipëni. Donë N Shpia për shqip në shka mundodha jo. Shpia për bashkomi, ha? Ja? Nësë për bashkomi, ne, me për në notë duar i kinës, në shpia për në alonë, në shpia për në më rëzilë. Tukujtë se babanë Berlin, me pas pas babanë të shpia, këshmi boj qëra ma vetin. Me pas pas babanë të shpia, këshmi boj qëra ma vetin. Babajonë Berlin, për është ka mi boj? Tre më, më i verës, për rëjnë Berlin. Se ka venin e dhe dhe dhe dhe. Dhe ka vejnë nga gjithë Kam da me vlajnë ta Slomë më mu përdi Qetash unë e kam u borë shumë Pasa një kimatë Gjemë të mi Ta kini me dhije Dhe gjemë të mi Me dim Ti tupa onë dër Ave të mi këndër Edhe këtë e në Fiktë me këtove Ka kallë me këtove Ti më kalldojnë mu e po Kur gjova kalbë, I ka mora i qëtri kejtë Po të kalldojnë se gjemë të mi Janë të ushtru që tash më mentalist Me dim dhe t Më dim 10 lloje për katër vjet. Ne asër kam ushtirun e shumë njerikesh. Çi shit derti kam ju dhënë. Çi shit mthinim i kam ju sqaruar. Lloj lloj lëndë në rrazëz kam ju sqaruar me shkoms. Edhe dënë herë kam e përdorur lavizorin. Kur ta shof çifizori apo më therr, ta dini që kam ja heqë tërfukën bishtin. Por shaktë e keni vendosur mos jo më morrësh, andon sa sa më trash, çite e i duhet me kon hala më trash. Per iku, per ja tho, mushën me mend. Per ja tho, të marrin vesh. Vllazni. Shumë lehtë ku po e dëgjoj për vllazëreve anëmor, na duhet mu ardhimu, na duhet mu ardhimu, na duhet me shkon shkoll. në shkollë, na ket duhet me shkon në shkollë. 7950, dëftë 8950 të interesuam. Ka numër i vdekur, më shumë se i vdekur. Na shumë herë pe përdorim, e trieza, e tribuna, e thirrje, e propagand, ket në rregull. Shumë herë ket me përdorim. A flehare çishtar ftimu omnë. Keta as flehare me folë. Çishtar ftimu omnë. Çishana shërtimiun. Kush duhet me na arsimun eve? Sistemi lä ne arsimit neve kush duhet me lajnu? Ku arsimon 50 vjet, skum shkolll. Kush na arsimoj? Kush na arsimoj pa 50 vjet? Ai arsimi jon ku i shërbëj. Ani ska punë a vënë ka pak i noti interesant xhemo. Çfarë dinoti po e shprehën kurthi për çka që na piu e kurthun sheh i burgjo. Dënjoni kur modelin e çardhak pa parmont hiç. Po aoj qoftë gabzon, ç'ka sistemi hocalar ve komplet në kohën e ditës ka shërbime aq gratë. Edhe pa çemë dhe me kbullot, ti çe gaga. Ç'ka hocalar i kanë shërbim aq gratë. Sirë dihar, sirë dihar. Ave, babush A, di me fol Po, a di më ull karik Po, a di me nejnë tavullin di me më ull Po, a di me fol me e mën të allaut Ja, ne mën të kuj fol me. Ne mën zotit, si të folësh e që, që elmi temën Mën e are hafta, si të folësh e mën shëjtonit Kur shëjtoni në shëjtonin në shëtë ri Atër e këtë fol me vetë me vetë Mëra, kërëm Kej gjijijimat Edhe qajnitët Me gjithë tata Edhe tablët ehe bërkali me ta grafis rën për bërë aqini një hoj rëndrë përgërhatë një një arë përlani hoj aqruun përgërhatë një një një arë Po që ka po folë përë, me ka po folë të oburë Të ja po këtos dhe mo me iftiraj Dhe me piftoni mo e hapa zarja Po mo nuk shkojnë, nuk shqitën mo Obur 25 vetë E 6 mujë që a i hoxha modern I cili sot s'fjegon paratije Sit kishën e i tin bong Gjash mod vetë, hoxha shkatus S'fjegutije 25 vetë e 6 mujë Ka bong më nga shkollës O dhëllavë jem vidashë Ti me ka po fletë mo E në shërbimin e kuja Konzrejtori shkollës Në gjërbimin e kuja konë doktori Në gjërbimin e kuja konë bërështia lokale Në gjërbimin e kuja konë ushtria Në gjërbimin e kuja konë politi Në gjërbimin e kuja konë ajtë Por që ka jeni mamë, që ka jeni dhë dhë dhë Kusht përdo me e rëfjetu vetër me kësi lafë e pallidi Kusht përdo me e zbardhu fëtirën Me kësi fjalë pallidi dhe me i fëtirajën Thu i që shtë dhë Astagfirullahë al-azim Al-Karim al-Ladhi ila ilaha Në kishmi jetu në dita shumë të vështira Që është do thuj Në ishmi du jetu në dita shumë të vështira Po të lutemi Masë e arriti kjo kohë Që po mujnë me morë pak frinë ma lirë Po të lutemi më rejtë parë marë Po në këmë i bëgabime shumë Në këmë i bëgabime shumë E gjemë të tonë pra i, pas, i, pas, i, pas, i paskar si mu Qeveria i panë shërbia sa i qeveria E shtë ti Shti që po dojmë me të mojë dhe me hi kejt në shkollë, inshallah kejt him, terit e edhe pleshtë. Shti sistemin, programin, arsimit, a ne keminu, a qerte ka nusja si ato të partë. Kushtë po përgjigit? Shti të partë, njaj. Heqë pas në dalim. Muë, më ka hi friga, se ndoshta edhe shtishka të arsimomi, prapë do të shërbim që tërkuj. Simptomet janë lajmrua vura. Ura. Simptome, gjëmati plak, si të gjithë si mëstatini, ku në i të dojnë simptome, kursi, guan kursi, i të dojnë alamet, i të dojnë nishanë. Nishanët janë lajvru nishanët, se na veç kemi njës me i shërbi i qerve. A dojnë një shembol, a dojnë një argumel. Para katër vetëve, unë si hoqë, runa zë, runa zë, me më paspa, të diskutu në rrugë, me dë një shka, doar për do Qe, e pa, e kimi pa mesin, antikomtar, mëllekupi, zatë ju e dini që e ajë përkombin to si interesën hiqë, ta ma. Nihosht të to, me një ka thunë kamenjane, kamenjane ka emni, ajë hoshtja e ka emni në ju, për i fshatit në rashtë. Pas ka bani tribunë, e ndërë që e ratë, nga vi për të i ka, shka velë. Këtë i unë shkavellë e di që e ka kuprimit e njëri shkavellë një dhe jë në dhe jemekin e këta në prapo shimë. Një prej vlasnive të në fakre në gjithë, unë e kam një ragim, urnë, i lutem ligjerutit edhe njëherë e këtë termin kaqë dobët, kaqë destruktiv mës të apërdojnë. Dhe përshka këtë edhe ato janë njërë. Edhe ato i ka kryu dikush Lejom një bura Lejom një Edhe mësëm dhe ashtë zhinkra Lejom një baramëtsob Shka përdu me thot Kur mëra vlazni për katër vetë qëtu Kur qaq patriotat mlaj Kur qaq mbrojtës të interesit të janës, Shka Kur kështu që ka shpejt e shpejt Shka u vokjo Unë e di, panë vaki, me shku me e tollovit Këtë njëri mrena Zort me e tollovit këti nuk ka që diqin dhe një dërëntes dhe një të një dërëntes are e posa ngritën të tom ja ka premtu dhe njënë i dëny të që në dikuna gjë me shku me, me atëllovi zord procesit kejt i ka premtu në dikush diska a ti që ta shkje ka ja ka boblikim vetës me ambrojt epitetin me ambrojt interesin se e kurit i ki aj por dit lojme ima tamon në koliko shqiptara Ne koliko shiftara ima tamo. Kurs po toti zhdut, ke ndrize, se bukurit vetaj kionin me arkanizmin e mbrojtje todor. Këdoja vëllahum. Këdoja. A diska ka mbëna? Ki problemi që po ezbuloj nuk ka impon. Kë janë problemet e ardhmë, te ardhmumi këto pun dut mi ditë i par ardhmumi si di si mirë për të mall. Kë sjan vogla këto pun, ej. O vëllahum. Kë pun sjan vogla. Kë janë të mbohë asho. Njëna ta kam shël derën e dyçonit së më të lëmë e një me ble, të kam shëllë dërën e dyqonit, të kam fjallë për arësimi, të kam shëllë dërën e dyqonit, të podhimi e ble. Një onë i piketonë, ka dalë para dyqonit në të një. Kënë që parë ka dorë të poshtë? E, balë ma, e! Në është Allah! Vajzdojë! Vajzdojë Allah! Vajzdojë! Terin qëshë vajzdojë! Vështë lutë në atë edera e me kërë dëveshë të lutëm fjallën intelektual mështani mështani se për ma shumë të në arsimin për ma shumë të në të mërë, unë që një ardurën të në pojmë barde unë që dorën një ardurën unë që se na imi shumë për me të qume për shme për dravit hoqën kur ka për të e për së kokën Kë në gjamië e së pjegon islamin edhe rrugën e Allahu qëllë që le aluhu matë drejtë që na ka kriju neve, që fu ka përtharë. E bandi kosh? E bandi njoni? Luna zotë. E dinim se se vojmë na? Se tutë mi se perriti po ma tëtonishë. Elbetë pu botë i malë, marabaj si botë i malë, sona e disa kje qënë. Yndar trosete pojohta, në yakomën edhe shkelës se kia i oni, se neve çerna kanë edukuarin me voglu, turin me vot vogël. E dënia shkasai i oni, shkasai i oni, edhe lajmrohta i oni ata duhet me bot mall. A, a doni një shemb ti kësoj që më në herë. Njëri, në gazeta e vitit në gazet për i gazetave Shka janë shtip në kohën e fundin, njën ka pas e njën fjalla, njën ka pas dili, njën ka pas kohë, njën ka pas bujku, njën ka pas zëri Edhe një qëtëra për të jadi e emnin, lipnë një këto gazeta në vitin 1993 Ka filimi i vitit e gjoni një punim të njënit me një gazet, një direkt gazete Ku njënit prejtë më lojve, shka folin shqiptjone, prejtë më lojve